Bismillah rrahman rrahim Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasoola muhammad wa ala alihi wa ashabih wa man tabiahum bi ihsan ila yomid din Allah nama adhu ala qan indrojim at në pritindim dhe faal e karkojm lavdad dhe bëkim at allahu t'chokshmi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam bif aminat i shokat dhe taj jazachin dhe ki indrogu natyura dhe indi dhe funtak sajbota të indrolazër Dhe të të vazhdojmë dhe sëtë me lejënë Allah të mëdënuar në ajetët e radhës të surës e l-Fatiha dhe të dhe të të vazhdojmë dhe në kuhën e ezanit, insha Allah. Kibranës e Allah të mëdënuar në kapëtin e l-Fatiha e ka filuar me një loj madhërimi dhe falenimi nda i ti që një duhet të jemi mirë njojës ati për gjitha begati që në i ka dhënë. Ne kemi thënë se gjitha këto begati që Allahu na i ka dhënë janë nga mëshira e Tij, janë nga bamirësia e Tij ndaj nesh. Dhe nuk bëhet fjalë për merit apo për detyrim apo për interes. Nuk kemi meritor për të begati, por Allahu xhallahu alahu është ai që na i dhuron këto begati nga mëshira dhe bujarija e Tij. Dhe kemi thënë se është e kërkuar nga gjitha shqyëdzuësi begatire, të shqyëdzuëm begatit si pas udhëzimeve të dhëruesit. Për ndryshë, do të detyruat pasaj që të bardë për e si njësër ditë në takime me te. Ta. E Allah o gjëllevala pasë që ka përmanër sa është imë shërshëm, pasë që Allah o ka përmanër sa është bëmerës, pasë që ka përmanër sa i kujdesë për neve, ka përmanër dhe qëka tjetër, që të na balansanë, Nga së njëriju, nëse për gëdhejlet shumë, lastohet. Andaj Allah Gjellëva i Thadirit, unë jam imshershëm, kujdesen për ty, jam bëmerës, jam imshershëm, fali shumë, mirë pa, me ali kjo mindin. Edhe është, do tëtë të sunduasi dhe gjykuasi në ditë në gjykimit. Do tëtë, të ka ditë të gjykimit. Do të rinjallën të gjithë njerëzit, dhe dhe dalim për Allah të madhua për dhe në lagari për a qëfar kanë bënjet në kësaj bote Për ndaj njëri ju kër e din se dhe të japë lagari bindja ti në këtë vërtet e bën më të përgjetëshëm më të vëmenëshëm dhe kjo është sinjet në kësaj bote të në rëzëm nëse për shamë në shkollë thuhet shkolla është me dëshirë gjithë këni me kalu e kush mëson mëson nga vullneti i ti, tij, s'ka problem. A kish mëson ti kush? Jo, ja, pa duhet më. Trodh 1 si si a 2, Shëmica kish më marr për zgjatshmë aftë. Më bujëson njerëzve shteti të gjithë ju jap rrugat njëjtë, si punova se spunova, apo punojmë, jas spunojmë. Qase çdo kush ka qesh më marr diçka, pa Edhe, njët në kësaj vote, u lodh. Edhe njerëzit me kësoj vote, Allahu xhallahu ala ka hap mundsinë e shfrytëzimit të negative, po përdorni begatinë, shfrytëzoni begatinë, jetoni mirë, jetoni këndshëm, mirë, po dilëse, koma një ditë ku keni më dhon llogari. E si të përman këtë, kimë dhon llogari, më ne tash njëri, kujdeset çka po merr, çfarë vi apo ndjek kufit që kujdes për ta kështu më rad. Ma shikon çfarë mbyt në kullushma, Allah xhellahu na balanson. Domund na mundson që të jesi drejt. Nëse lastohemi, mos të kalem kufit Mirë për në mësën që Aja është imë shërë shëmë, por edhe Dënimi të i është i dëmë shëmë Jo që ajtë dënë më në denu neve Mirë për është e pati të rësushme Në në që Njëri unë ka pak edhe Me këtë lej frike dhe kërstimi me Këthy tek u dhe e duher Nga se njëri unë si kërsa Allah Gjallevola thëtë në Kuran Innel insene Lejat ga Allah të thotë në Koran Njeriu është i prirur me kalu kufi I, Si tjallë shesh Dëmohon të frajt është i prirur me kalu E po përshonë se ti me një Dëmohon me një fëmi lungë pak e të pran A i të një harran që të kao bab E kalon kufinin Tët dhe qka pëse tjallë shumë e të aptër Me gjdo këm që i lëshosh ma tjallë që duhet Aja e kalon kufinin Njerë është i tjallë Andë Allah Gjellera për mos me kaluni i kufinin Për mos me u Dhe më thonë shfrenu Dhe mos me u shthur për të i kufive Ja ka vendosa dhe Ditë në gjukimit Kime dhonë logari për Allahot manuar për gjithë shka Allahot thotë në Quran gjithashto Al haku mut tekathur Hatta zhurtum ul mqabir Juve ju shkatëraj, ose në përkëthim të lirë gjurës sipe, shirën jekëni pa vrapimit të vrapimit dëmëhon të pak u fishëm, vrapimit lakmi qarë, pas të mirësajt botët. Këti vrapimi jekëni pa shirën jo. Elhak mund të këtër. E kur këri me marrë veshjo se këj vrapim ka qenë i tepërt, hatë të zurë të mulë më kabirë. Diri sa të vendosin në varë Ko njerit vjen në varë E shese Ka hështë dashë në vrapu Me qëka hështë dashë më mara për. Mirë po Nuk ka mundësi njeri këtë pun Me pa të mamë Përvecë e përnës besimit në langëgjën në vuala Ajë të i bën të qartë A gjirat halat para në varë A ma dikur që nuk e ka të Të qartë besimin zotin Apo se ka fare zotin në ruajt Ajë shumë gjra nuk i besonë Mir po Allahu thot, kim më i besoi? Po kim më i pa po patjetër. Hatta azuritumul maqabir. Dërsa bin Barresa. E pastaj Allahu xhelahu kurflet për Barresat e për dalën për të thotë, "Wala tus aluna yawma idhin anin na'im." Edha dit kur dilni për Allahut keni më upyt për jdo begati. Çdo begati, çdo mirësi. Një shoq i pejgamberit alayhi salatu vesselam E ka pasam në Abdurrahman i ben Aufi, radhjallahu anhu, edhe aj, kër ka qenë vapë, se kurse dindë mu bu vapë në ato venë atje, e ka pi ujtë ftaft, i ka nërri dhe letë. I ka honë, pëse, po qanë, ka thonë, kë ujtë ftaft që po në freskon është begati. Edhe për këtë Allah u kamen pyjtë, apësa. E qka kamen pyjtë Allah u për të begati? Pëse e ke pi, po tina e ke po halal. E pëse këhonër, për qëka këmë në pëjtë? Këmë në pëjtë Allahu Gjalli Lovatë, për falenderimin dhe Allahu për këtë begati. Dhe më nësikur se, Alijo radiallahu, kë shok i njëri, i pega mërëzom, i afërmi ti, kërëzunë saba, i ka thonë njerëzve, u zhuam me begatit e Allahut, dhe mirësit e ti, ndërsa, ne, me më smirë njohja ai punën begati punën nuk jemi në nivel të mirënjuesi situat. Prandaj, normalisht nuk duhet njeriu që tër angazhimi i ti, tij, tër brenga e tij, tër preokupimi i ti, tij të yat në lidhje me posë ditë ç'sme e bë. Mirë është kjo nëse duhet njëri për shembull, njëri me pas breng ç'sme e bëni shtëpi, me boni, po për shembull një kërçi si duhet me bë një punë tyra mujore këtu është normale njëri me pas galase Jeta do të ndërtojnë në bito Mirë, po a do të mjë kënë kjo gale A kërësore njërit E vetë me kërshi begatis E Allah po në mësën surën fatiha që Në mësëm e qenë brenga jonë E vetë me posedimi Por ta kemi brenga edhe Falenderimin E sa njëtë përshamu E kanë gale falenderimin Sa e kanë gale posedimin Pa kapë Kërësështë gale është që shme e vonë Ama a ki gola çish kimi thon Allah alhamdulillah, ka si apo diçish. E po pa, Allah po mos sa mos tu apo diçish, po ki edhe kët gola. Apo ke mundsi mi ia von sikur se thot publikun shiqyrën apo. Me thon alhamdulillah. Po jo vësh garesht. Po alhamdulillah me zemrën tënde, alhamdulillah me gjunën tënde. Alhamdulillah do ke përdor begatin në përputhje me udhëzimet e dhëruesit të pegatis. Gjithë ato janë të kërkuara. Prandaj gjithë ato janë brengë besimtarë nga se përto komu pyet për, për lot manduar. Kim u pyet për jetën tënde? Kim u pyet për kohën tënde? Kim u pyet për shëndetin tënd? Kim u pyet për rinin tënd dhe ku ka kalu? Kim u pyet për pasurinë që ke, si e ke fituar dhe ku e ke shfrytzuar dhe ku e ke harxhuar? Sado çoftë pasuri, 1 euro, 2 euro, 10, 100 mijë, sado çoftë pasuri. Ku e ke fituar dhe si e ke shpenzuar dhe ku e ke harxhuar? Ngase Edhe, edhe edhe edhe edhe burimi i fitimit është më rëndësish, sikurse edhe mënyra e shpenzimit të kësaj pasurisë. Në gjithë këto janë pjesë të asaj që kanë më thënë. Madje të ndrojmë në një hadith të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam kur muadhi muadh ibn Jebeli, Allahu i ç'do të njohim me të, më nga shumë të pejgamberit alajhi wasallahu alajhi wasallam po e pyet pejgamberin alajhi wasallahu alajhi wasallam një pyetje të interesante, por edhe të rëndësishme. Cëllë është e pyytja? I tha ojë dërguari Allahut, në të rega për një pun që më mundësën me mrinë gjennet edhe më u largu pej zjarët e gjennimet. Që fari tha pegamë e sëmë? Lëkat se el të anë adhin. Ti ke pyyt për iqkat madhe kjo, këpune madhe është kjo punë? Në ti me shpëtu pe zjarë me gjennimet e me shpunë gjennet kjo, nuk o pun që ashtu dhe qhajt me i fjallë goja. Kjo, kjo për ekti madhe i rëndës Me gjithësi që është e vështirë, doko është e lehtë. Bëhet e lehtë për atë që lloja lecon. Ati që bëj, lloja bën lehtë e ka atë punë. Si dikush për shembull, e ka telashe, dënyos e ka, mu ju me folsa bon, çish po mundi mu ju me Allah. Habitet, tash nis sa pa u shkuvon. Me poverës kur lidhum në farg xamin 3 orë e 3 gjysë. Çish po mundesh mu ju. Ati i duket pa para më duhet, me tek qosh me knajsi, pa knejë se ditë kfillesh pa qual, alhamdulillah, knajë, pse? Pse ti po don me të letu Allahu xhella wala. Ti e ke lutur Allahun për lehtësim. Dhe Allahu ta leson. Kur kur baj vap muj ngushtën korreke. Dhe ne agjëralim alhamdulillah, çuditën disa çujsh po muni më xhenu. Anxhna 17 sa. Xhenar vallahi sa kokol. Me n kusht tona tleta ka agjëu njerëz përpara në punë më vështira edhe ka në gjëru e qësja ka ndalë me qitë hadith ja u ka letësu Allah e pas taj kër pegamiri u ka përmen sahabave të ti se cëla është rruga për njënet në fund të fund e që ka thonë një qështë i që do të jetë ja teme jon pa dushim e vazhdushme kjo tem së hargjot kur së trajtuari nga se shumë kena probleme këtë tem e i tha Përgëmberi sallallahu sallam, muadhet, ja muadhet, o muadhet, a dohen me të regu, dhishka që me te i ruhen të gjitha këtu, krej këto pun që ti mësova, që që qënë gjenet, me që të të mëramë të i ruhen krejt, me që të të më dhugit, tjero, të mëramë të i hup krejt. Muadhet, u që dhe t'jarë, ato në këto punë blonë, qëllë akë ka ja pun që i pëmëru ka krejt, tha gjithësës e me të reguaj ja të reguarja Allahot, tha ruajë që e muadhi tha ja rasulullah a kreç ka flasum këna mu vet tha pejgamberi sallallahu selam o muad i shkretet ja muad e kuptojnë për gëeles po ai hudh njerzit nziar zotit përse gjua ty na von do të thonë në këtë ditë pejgamberi ka firmasa për njerzit përfundojnë dënim më shumë ti për shkak këtë gjua edhe për pun tjera përfundojnë ama më shumë ti për shkak këtë gjua së tyra nga se gjua është dëshëm një organ të erëndërsëm që duhet me ditë se si me si me ruaj, si me shëzu e kështu me radhë. Prandaj të ndrozhë për gjëra që ne nuk puit. Allahu thot në Kur'an, gjitha këto po bëron ajat, ka thënë Allahu, ka thënë pejgamberi, do më tregu se si kam ekon tek jametet. Ka thënë Allahu xhallahu ala në surën Qaf në Kur'an, ma yalfidhu min qulin illa ladayhi ratibun atid. Nëriu çdo fjalë që nxjerr nga goja e ti i kopër cielset që ia kopën at fjal, ja shënuin edhe ai para të komu pyt. Pse e tha kët fjal? Do shtaki arsye? Shtan, po s'ka arsye. Allahu na ruaj. Ata i dolën do njerëz kanë të tallën për shkak të sapun. Pa pa kurdjë, pa as në rast tallët për shkak të sapun. Sa mu ton? Mu tall me njerëz që bojnë mirë në koh gjëna më të mëdha atë. Mu tall me njerëz që japin në koh gjëna më të mëdha atë. Gjoç pejgamberit sallallahu aleyhi po, dhe sallam. Pat nevojë pejgamberi alaihi sallam me mbledh. Normal, sikur se na ka rekë po, keni nevojë xhemat deru në imanë, Allah e shpëritë po në imanë. Keni nevojë kaje. A do pejgamberi alaihi sallam çështot kërkonte nga xhemati i tij me nimuam ton. Pse, se kishte nevojë për ushtrimë pregadit, kishte nevojë më bëndë prek ca këtu, kishte nevojë. Dani se to ato vështir Kur përgameri Alehi Sëratuosa mori lajmë se, në më thonë një ushtri nga superfuqit asë e kohë, ja ka mësy me dinës. Edhe duhet më pregadit me dalë bagi largë, mi prita tje më smilin më afrun gatë, se nëse afrun e afrë, problem është me i larguat asë e. Shumë. Atërë përgamerës më organizojë më ledhë në fondeve. Edhe ishtë taj vetë, vetë i varfnisë. Bukës këshën më nëngi jelëtën. Ende të kur ratë nuk ishin bëllë të. Njërë po, ka njërë sota nuk dhvet, me qëkat kjena duhet në mobilizu me një mua, normal. Edhe, pejgamberi sasarim, organizaj me një mua. Edhe tash do njerëz që zdojnë me punu ata. Ata zdojnë me më bon mirë. Rëjmë qëshën ata dhe të qyrin. Apo, kushka po banë, e qeky, e qaj, veç flasin. Ata s'kanë njetë me bo kurgja. Veç qërtojnë, veç kritikojnë, s' E do që si, dëmonë, dyftyrësha, munafika, në vaktë pegamirë për dhe alëqamë, rëndin në qërë gjëmisë, e kur vike dikosh për shambullë, s'kesh në natë i kurgja, a ma i kushtojke zemra diqka me dhonë, e i bike në një grështë hurme, i gjinën në dikujtë për u dhe, harë, e i bike dheja rësullë dhe da, s'kam pasituneve allahe, po. Masë shpirëti që tu i kam, ilshante, pegamirës në vërante, allahe shpëm lefë, normal, pak, pak nuk E ata pi atje keshën, që, kështë e po bi hurma, pëj larbët, përbër. E ndikush bindë të përshamur shumë, sot që jam bushte, prehenin me ari për i gamërëzëmë, që të kam i kamë i arëzëmë, posanikë, i hudhët. Ata pi atje që ka, thëshin, thëshin, që kështë e po edhe unë, e të ashtë të pokazështë sa po edhe. Ashtë i kënaqës ke poku, ashtë i kënaqës ke shumë. Para hatë shumë gjithëmonë, me guha, përbë Po mendi rast qul tallen e teprun në tallje çfar tha Allahu leualla Ka tekafrtum ba'de imanikum me tallat juaj ju tashme dëshmua se ju skeni kokër besimin në Zëmër se njeriu që ka besim në Zëmër nuk tallhet me njerë të mirë njeriu që ka besim në Zëmër nuk tallhet me pamirsi nuk tallhet me hajde në fukarave nuk tallhet inimon ose thot Zoti unim oft ama nuk e bën tretën me me, me bojgare mu tallë kështu më radha për. Andaj, gjua. Gjitha këto Allah për keni mu pyth për gjitha këto. Keni mu pyth pëse e ke thonë këtë fjojë, pëse e talë, pëse ke bëhaj gara këto. E pëse këtu s'ke thonë edhe që duhet, ke mujtë me thonë, pëse s'ke thonë. E kështu mërda për. Andaj, malik i jo, omidinë, sëndu e si i ditës gjukimit. Dhe është nga ja që Allah o thotë të në dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe dhe d Ata që kanë postu, u mënëj, bajegi kanë postu, do hiset dhe sanë, dhe sane, i kanë postu, histori kanë postu, shumë njerës. E një faraoni i thënë të puplit vetë, krej që ka ka në komë të mija është e jam jam tëmë. Edhe lumej që rjedhin në të mijat, rjedhin me i zën temë. Një li ka që i madhë, thënë të faraoni, rjedh me i zën temë. Deti rjedh me i zën temë. E Allah e myti me qatë deti, apëtër. Mi ka dhu që në kofte jo të nalë dhe pra E ditë në gjukimit Allahu gjallëvojana kur gjitho të heshtë të në nëzër Skoa, skoj Pasë Allahu që nuk vdhe sëkor i gjallë Elhaju, elqajum i gjallë Ajë thët, ajë thërat ditë në gjukimit Limëni lëmulkul jawë Esad i kujt është po shtetë Esad i kujt është u limë Skoa përgjigja Po kush me dhonë përgjigja mënë Allah, peka E Allahu e Jaku vetë përgjigjen. Lillahi el-wahid el-qahar. Të të pushtet është i Zotit vetëm një i ti e ti ketësh. Edhe këtu ka qenë kështu edhe në dunëjo kështu. Po Allahu kur e u ka ja pushtetin një lasdru e kanë keq përdorë, e kanë harruar se kanë më dal për Allah, Allah me dhon llogari, apo e vënë se i thon Allahu elhamda që na e dhënë na mundsove, e kanë përmbysë besimin Allahun në, Allah, në këtë mëradh. Mirpaf po Allahu i prët Nuk më gu taj si na, na me kuon matik shumë Apo, ama Allahu Gjallavara ka urëci Inna ma ju akhiruhum li jomin tesh khasufihi le vësar Për zullum qartë, për keqbërsit Qfar tha Allahu Gjallavara Allahu i venan, i len Deri në kuën kur Kur të shtongën syt, të i hapin syt A ka dikush mundësi me, me i kësaj me i hap syt Ska hap mundësi, këra e të këna me i hap syt apën. Apo, E ta në kam në imshilës i tjerë, që ashtë të, të. këmë e kontetohë, gjithë kitu, të këna këtu, e Allah othotë, a kini mundësi mësë më me më raqës e ju, e jesë kini mundësi, që aty apo e presë, që aty apo e presë, që aty apo e presë, që aty apo e presë, që aty apo e presë, që aty apo e presë, që aty apo e presë, a këmë e shku, me thonë, në këshë, të pretë të zëtë të dekë, apo në si binë atë Allah o gjellewale i merë gjithë pytje. Gjithë të kënë, ndaj besimtari është, i kujdeshë shumë, që, shuëzimin e begative të ndrënozër, me bo, si pas, odhzime të Allah o gjellewale, që ditë të gjykimit, logaria me arën e letë, e letë. Besimtarët e sinqertë, nuk i mënenë zoti, nuk i vetë për gjithë shka. Pak edhe, hecë. E ke paj në zansi, Qort i zaltshum gjatëtan vite të koni zaltshum i zaltshum i zaltshum ka bue kët punimet e detyrat e gjithmonë ashpërgjig edën profesorit sfors edën krien ku me vet një dy pyetje sa më borani se ha se ti ke don't moti promovim natë ti ke hap moti andaj allah na buv nga ata qi këtu ia po promovim natë atje veç sa më borani ka falsemë me shkuën xhenet inshallah tu e pas se allah thot ya kenabudo iyakestain që është ajeti von të ndozë Në është ta, se kërëse kanon djetarë, kjo ajet është shtylla Koronet. I jake na abudua, i jake në stajin. Qka thëtë Allahu, i jake na abudua, i jake në stajin. Vetëm ty të adhërojmë, më zëtë, vetëm ty të adhërojmë. Dë më honë, na i shuzim bejkajtë të tua, na i jemi rëpë të tua, dhe na vetëm ty të për ulemi, vetëm ty të nështrohimi, na vetëm ty të adhërojmë, nuk kemi tjetër, Dhe për këtë adhurim, vetëm për te ndihim, kërkuim, në smunëm vetë, të nga njëma nëzotë, të nga njëma nëzotë. I jakë në abudu, i jakë në stajim. Andë e këtu, Allah ka përnë dygjera të njëzotë. Ka përnë adhurimin dhe kërkim në ndihimës. Adhurimi është qëlimi, e kërkim në ndihimës është mjeti që qënë të kjo, të kjo qëlim. Andë e këtu, djetarë, ka përmën shumë dobi që para zonët, të një minut, dytë i rezonë, inshë Allah, e onë du me përmbyr, mirë, po, du me përmbyr me një dobit të kja jeti, që me lonë mundësi tani me vazhdu, të kjo jet, inshë Allah, dhe i avën e arshme, nga kjesur e mrekulushme, dhe surre rëndësyshme, që ne e ledzojmë gjithë dhe djetë e rëgjatë namazit tonë. Allah o tha, i jakë, na abu do, i jakë, në stajim. Vetëm ty të adhërojmë, dhe vetëm prejtejnë Nuk është, është rënditje za këndshme, pëse të ti maspari cilën e bënë? A kërkën dhim, maspari, pas taj e bënë punën, e bënë punë e kërkën dhimë, cilën e bënë maspari? Maspari e kërkën dhimë, du me bënë i punë, a mu është me një mu po, hajte përboj e pra. Maspari vje një dhimë, a po, që kur të kry punën që a kom nevoj me t'irë, unë e a kom kry punën, a vëmë një mu, për ti e pas ke kry punën, Paslej, vjen, vjen kush, vjen me krypun. E po, këtu nehet ka ardhë që ka, këtu nehet ka ardhë, ty të adhërojmë e pre te ndihmë kërkujmë. Pse ka ardhë kë, kërënditje për zakonëshme, ma spari u arpunat në kërkim i ndihmës, për shumë arsuje. Një për tine ka antonë djetarët se Allahu Gjallahu Ala ka dosh më nëmsu rren, rënditje, prioritetet me se dhe është qëlimi dhe se dhe është mjeti. Nga se joro dhe njerëzit të nëzën këtë dunja, e huqin mes asaj që është mjetë edhe asaj që është qëlim. Ka ere qëlimet shëndrojnë në mjetë, e mjetët shëndrojnë në? në qëlima. Për shumë, që kja e, e, e, pasuria në fej është mjetë apo qëlim? Mjetë është, mjetë është, është mjetë është që ti me te a rrindikon. Mirë, pa ka njështë i botë, qëllim? I botë qëllim, e so qëllim? Nuk, nuk, nuk, ose përshambull, diplomin kër e mërë, diploma, a është mjetë o qëllim? Mjetë është, mjetë që ti me te tregonë si ji i aftë, e tani vëzhdotutje. Nuk, nuk ka qëllim lëjte, nuk ka arë funi i dies, pas e ke marë diplomin përshambull, e kështumeratër. Pra dai, Ky ayati na mëson si me i rendit gjërat. Më vendos në binar të duhur. Na mëson si me dallu mes asaj që është qëllimi edhe mes asaj që është mjeti. Kjo është shkolle e madhe. Por po dobi të kso të vërdhim inshallah në takimin tonë. Allahu na uzot në rrugën e drejtë. Allahu na beqatoj me beqatin e Tij. Na mëson se të jemi gjithmonë me halal të pajisur e nga harami larg. Dhe Allahu na mëson që në këtë dënja të i shuizuim begatit, si është e i knaqër, të jemi falenderua, të jemi mirë njëhas, dhe gjithashto, para Allah, të kemi logar i dhenje të let, kaluse, dhe përfundim në gjenet në ti. Zotë i shkri përmendin, me ka që pojdo fund, se ka kua e zanit, o sërullam Muhammadin, ala muhammadinu ala ahlinu ala ahlinu ala ahlinu ala ahlinu ala ahlinu ala ahlinu ala ahlinu ala ahlinu ala ahlinu ala ahlinu ala ahlinu ala ahlinu ala ahlin Qëtëtë leh itha mëtë dhe rato ej rato qail avez ranhou, të Allahaishu laq'i shfur lehe.